МЕЧІ МАРСА ПРОЛОГ Місяць зійшов над краєм каньйону поблизу витоків річки Літл колорадо Він купав у м'якому світлі верби, що облямовують берег маленького гірського потоку, і то полі, під якими стояла крихітна хатина, де я таборував протягом кількох тижнів у Білих горах Аризони. Я стояв на маленькому ганку хатини, насолоджуючись м'якою красою цієї аризонської ночі. І, споглядаючи мир і безтурботність цієї сцени, здавалося неможливим, що лише кілька років тому лютий і жахливий Джеронімо стояв на тому ж самому місці перед цією самою хатиною, або що поколіннями раніше цей на перший погляд безлюдний каньйон був заселений расою, яка нині вимерла». Я шукав у їхніх зруйнованих містах секрет їхнього виникнення і, ще дивніший, секрет їхнього зникнення. Як же я хотів, щоб ці руйнівні лавові скелі могли заговорити і розповісти мені про все, що вони бачили з тих пір, як вилилися розпеченим потоком із холодних і мовчазних конусів, які усіяли землі-меси за каньйоном. Мої думки знову повернулися до Джеронімо та його лютих воїнів-апачів. І ці блукаючі роздуми породили спогади про капітана Джона Картера з Вірджинії, чиє мертве тіло пролежало десять довгих років у якійсь забутій печері в горах недалеко на південь від цього самого місця – печері, в якій він шукав притулку від переслідування апачів. Мої очі, слідуючи шляхом моїх домок, шукали в небесах, поки не зупинилися на червоному очі Марса, що сяяв там у синьо-чорній порожнечі. І тому Марс був у мене в голові, коли я повернувся до своєї хатини і приготувався до гарного нічного відпочинку, під шелестом листя тополь, з м'якою і заспокійливою колисковою яких змішувалося дзюрчання і болькання вод «Літл Колорадо». Мені не хотілося спати, і тому, роздягнувшись, я поставив газову лампу біля голови свого ліжка і влаштувався для насолоди гангстерською історією про вбивство і викрадення. Моя хатина складається з двох кімнат. Менша задня кімната – моя спальня. Більша кімната спереду виконує всі інші функції, будучи їдальною, кухнею і вітальною в одному. З мого ліжка я не можу бачити безпосередньо передню кімнату. Тонка перегородка відокремлює спальню від вільної, вона складається з грубо обтесаних дощок, які в процесі усадки залишили широкі щелини в стіні, і, крім того, двері між двома кімнатами рідко зачиняються. Тому, хоч я й не бачив у сусідню кімнату, я міг чути все, що там відбувається. Я не знаю, чи більш сприйнятливий до навіювання ніж звичайна людина, але факт залишається фактом вбивства, таємниці та гангстерські історії завжди здаються більш яскравими, коли я читаю їх один у тихі години ночі. Я щойно дійшов до того моменту в історії, де вбивця підкрадався до жертви викрадачів, коли почув, як відчинилися і зачинилися вхідні двері моєї хатини, і чіткий брязкіт металу об метал. Наскільки я знав, ніхто, крім мене, не табурував на витоках «Літл Колорадо». І, звичайно, ніхто не мав права заходити в мою хатину без стуку. Я сів на ліжко і простягнув руку під подушку за автоматичним пістолетом «Кольт 45-го калібру», який я там тримаю. Масляна лампа слабо освітлювала мою спальню, але її основна сила була зосереджена на мені. З мого ліжка, якщо висунутись і зазирнути в дверний отвір, було видно, що зовнішня кімната в темряві. «Хто там?» – запитав я, знімаючи з запобіжника свій автоматичний пістолет і спускаючи ноги з ліжка на підлогу. Потім, не чекаючи відповіді, я загасив лампу. З сусідньої кімнати долинув тихий сміх. «Добре, що у вашій стіні повно тріщин», – сказав низький голос. «Інакше я міг би потрапити в біду. Це грізно виглядає пістолет, який я бачив, перш ніж ви загасили лампу». Голос був знайомий, але я не міг його точно ідентифікувати. «Хто ви?» – запитав я. «Запаліть свою лампу, і я зайду», – відповів мій нічний відвідувач. «Якщо ви нервуєте, можете тримати свій пістолет на дверях, але, будь ласка, не натискайте на курок, поки у вас не буде можливості мене впізнати». «Дітько!» – вигукнув я собі під ніс, починаючи знову запалювати лампу. «Комен ще гарячий?» – запитав низький голос із зовнішньої кімнати. «Досить гарячий», – відповів я, коли нарешті зміг запалити гніт і замінив гарячий комен. «Заходьте!» Я залишився сидіти на краю ліжка, але тримав дверний отвір під прицілом. Я знову почув брязки металу, об метал, а потім чоловік ступив у світло моєї слабкої ламби і зупинився в дверному отворі. Він був високим чоловіком років 25-30 на вигляд, з сірими очима і чорним волоссям. Він був голий, якщо не враховувати шкіряне спорядження, що підтримувало зброю неземного дизайну – короткий меч, довгий меч, кинжал і пістолет. Але моїм очам не потрібно було перераховувати всі ці деталі, щоб я впізнав його цієї меті, як я його побачив, я відкинув свій пістолет і підскочив на ноги. Джон Картер, вигукнув я, ніхто інший, відповів він з однією зі своїх рідких посмішок. Ми потиснули руки. Ти не дуже змінився, сказав він. І ти зовсім не змінився, відповів я. Він зітхнув, а потім знову посміхнувся. Лише Бог знає, скільки мені років. Я не пам'ятаю жодного дитинства і ніколи не виглядав інакше, ніж виглядаю сьогодні ввечері. Але ходімо, додав він. Ти не повинен стояти тут. Бо босоніж, знову стрибай у ліжко, ці аризонські ночі не надто теплі». Він підсунув стілець і сів. «Що ти читав?» – запитав він, піднімаючи з підлоги журнал, що впав, і кидаючи погляд на ілюстрацію. «Схоже на сенсаційну історію». «Досить мила казочка на ніч про вбивства та викрадення», – пояснив я. Хіба тобі не вистачає цього на землі, щоб ще й читати про це для розваги?» – спитав він. «У нас на Марсі є». «Це вираження звичайного хворобливого інтересу до жахів», – сказав я. «Насправді немає жодного виправдання, але факт залишається фактом. Мені подобаються такі історії. Однак я вже втратив до них інтерес. Я хочу почути про тебе, де Юторіс і Карторіса, і про те, що привело вас сюди. Минули роки з тих пір, як ти повертався». «Я вже втратив усяку надію, коли-небудь побачити тебе знову». Він похитав головою, трохи сумно, як мені здалося. Це довга історія, історія кохання і вірності, ненависті та злочинів, історія стікаючих кров'ю мечів, дивних місць і дивних людей на дивнішій планеті. Переживання цього могло б звести слабшу людину з розуму. «Коли забирають кохану людину, і ти не знаєш її долі. Мені не потрібно було питати, кого він має на увазі. Це могла бути тільки незрівнянна Дея Торіс, принцеса Геліуму, і дружина Джона Картера, воєначальника Марса, жінка заради безсмертної краси якої мільйони мечів довгі роки залишалися червоними на згасаючій планеті». Джон Картер довго сидів мовчки, дивлячись на підлогу. Я знав, що його думки були за 43 мільйони миль звідси, і мені не хотілося їх переривати. Нарешті він заговорив. «Людська природа скрізь однакова», – сказав він. Він клацнув по краю журналу, що лежав на моєму ліжку. «Ми думаємо, що хочемо забути трагедії життя, але це не так». Якщо вони на мить проходять повз нас і залишають нас у спокої, ми повинні викликати їх знову, або в наших думках, або через якийсь такий засіб, який ви обрали. Як ви знаходите похмуру на солоду в читанні про них, так і я знаходжу похмуру на солоду в роздумах про них. Але мої спогади про ту велику трагедію не всі сувні. Були великі пригоди, були благородні битви, і в кінці було, але, можливо, ви хотіли б про це почути. Я сказав йому, що хотів би, тож він розповів мені історію, яку я виклав тут його власними словами, наскільки я можу їх пригадати. Розділ перший. Рапас Ульсіо. За дев'ятнадцять сотень миль на схід від міст близнюків Геліу, приблизно на широті 30 градусів південної широти, довготі стосімдесят друга градуси східної широти, лежить Зоданга. З того дня, як я очолив люті зелені орди Тарка проти нього і, підкоривши його, приєднав до імперії Геліу, він завжди був розсадником заколотів. У його похмурих стінах живе багато зодангців, які не відчувають лояльності до Геліу. І тут також зібралося чимало невдоволених з Великої імперії, якою править Тардос Морс, джеддак Геліу. До зоданги мігрували чимало особистих і політичних ворогів дому Тардоса Морса і його зятя, Джона Картера, принца Геліу. «Я відвідував місто, якому гаріче, бо не любив ні його, ні його людей». Але мій обов'язок час від часу кликав мене туди, головним чином тому, що там знаходилася штаб-квартира однієї з наймогутніших гільдій-убивць на Марсі. Земля мого народження проклята своїми гангстерами, вбивцями та викрадачами, але вони становлять лише невелику загрозу порівняно з високоефективними організаціями, які процвітають на Марсі». Тут вбивство є професією, викрадення витонченим мистецтвом. Кожна має свою гільдію, свої закони, свої звичаї та свій кодекс етики. І настільки широкі їхні розгалуження, що вони, здається, нерозривно переклетені з усім соціальним і політичним життям планети. Роками я намагався викорінити цю шкідливу систему, але ця робота здавалася невдячною і безнадійною. Заховавшись за віковими валами звички та традицій, вони займають таке місце в суспільній свідомості, яке накинуло на них певний ореол романтики та пошани. Викрадачі не користуються такою доброю славою. Але серед найвідоміших убивць є люди, які займають приблизно таке ж місце в повазі мас, як «Ваші великі герої боксерського рингу» та «Бейсбольного майданчика». Більше того, у війні, яку я вів проти них, мене також стримував той факт, що я мав боротися майже наодинці, оскільки навіть ті з червоних людей Марса, які відчували те саме, що я, також вважали, що стати на мій бік проти вбивць буде лише ще одним способом вчинити самогубство. Проте я знаю, що навіть це не зупинило б їх, якби вони відчували, що є якась надія на остаточний успіх». Те, що я так довго уникав гострого леза в бирці, здавалося їм чимось на зразок дива, і я припускаю, що лише моя надзвичайна впевненість у своїй здатності подбати про себе завадила мені дотримуватися тієї ж точки зору. Дея Торіс і мій син Карторіс часто радили мені покинути боротьбу, але все своє життя я не хотів визнавати поразки і ніколи добровільно не відмовлявся від шансу на добру битву». Певні види вбивств на Марсі караються смертю, і більшість вбивств, скоєних вбивцями, підпадали під такі категорії. Поки що це була єдина зброя, яку я зміг використати проти них, і то не завжди успішно, оскільки зазвичай було важко довести їхні злочин, оскільки навіть очевидці боялися свідчити проти них. Але я поступово розвинув та організував інший спосіб боротьби з ними». Він складався з таємної організації «Супервбивць». Іншими словами, я вирішив боротися з дияволом вогнем. Коли повідомлялося про вбивство, моя організація діяла як детектив, щоб вистежити вбивцю. Потім вона діяла як суддя і присяжні, і зрештою як кат. Кожен її крок був таємно, але над серцем кожної з її жертв вирізали ікс гострим вістрям кинжала. Ми зазвичай наносили удар швидко, якщо взагалі могли. І невдовзі громадськість і вбивці навчилися пов'язувати цю ікс над серцем як знак руки правосуддя, що падає на винного. І я знаю, що в ряді великих міст Геліуму ми значно зменшили смертність від вбивств. В іншому випадку, однак, ми здавалися були так само далекі від нашої мети, як і тоді, коли ми тільки почали». Найгірших результатів ми досягли в Зоданзі, і вбивці з цього міста відкрито хвалилися тим, що вони надто розумні для мене, бо хоч і не знали, напевно, але здогадувалися, що ікси на грудях їхніх мертвих товаришів були зроблені організацією, яку очолюю я. «Сподіваюся, я не втомив вас цим викладом цих сухих фактів, але мені здалося необхідним зробити це як вступ до пригод, які трапилися зі мною, і які завели мене в дивний світ у спробі зірвати зловісні сили, які принесли трагедію в моє життя». У своїй боротьбі проти вбивців Барсуму я ніколи не міг залучити багато агентів для служби в Зоданзі, і ті, хто там базувався, працювали лише без особливого ентузіазму, тож наші вороги мали вагомі підстави дорікати нам за невдачу». Сказати, що такий стан справ мене дратував, було б м'яко сказано, і тому я вирішив особисто відправитися в Зодангу, не тільки з метою проведення ретельного розслідування, але й для того, щоб дати зоданським вбивцям урок, який змусить їх сміятися з іншого боку рота. Я вирішив поїхати таємно і замасковано, бо знав, що якби я поїхав туди як Джон Картер, володар Марса, я не дізнався б нічого більшого, ніж я вже знав». Маскування для мене відносно проста справа. Моя біла шкіра та чорне волосся зробили мене помітною людиною на Марсі, де лише рудоволосі лотаріанці та абсолютно лисі терни мають шкіру такого ж світлого кольору, як у мене. Хоча я був цілком впевнений у відданості моєї свити, ніколи не знаєш, коли шпигун може проникнути в найретельніше відібрану організацію. З цієї причини я тримав свої плани та приготування в секреті навіть від найбільш довірених членів мого оточення. В ангарах на даху мого палацу є літаки різних моделей, і я вибрав серед них одномісний розвідувальний літак, з якого я потайки зняв знаки розрізнення мого дому. Знайшовши привід відіслати охорону ангару на короткий час рано ввечері, я таємно проніс на борт літака ті речі, які мені були потрібні, щоб забезпечити задовільне маскування. На додаток до червоного пігменту для моєї власної шкіри та фарб для корпусу літака я включив повний комплект зоданського спорядження, металу та зброї. Того вечора я провів на з деєю Торіс і приблизно через 25 ксатів після восьмого зода або опівночі заземним часом я переодягнувся в просту шкіряну збрую без знаків розрізнення і приготувався вирушити у свою пригоду». «Я б хотіла, щоб ти не їхала, мій принце. У мене є перечуття, що... ну, що ми обидва будемо шкодувати про це». «Вбивцям треба дати урок», – відповів я. «Інакше життя нікого не буде в безпеці на барсумі. Своїми діями вони кинули чіткий виклик, і я не можу дозволити, щоб це залишилося непоміченим». «Мабуть, ні», – відповіла вона. Ти завоював своє високе становище тут своїм мечем, і своїм мечем, я думаю, ти повинен його утримувати, але я б хотіла, щоб було інакше. Я взяв її на руки, поцілував і сказав їй не хвилюватися, що я не буду довго відсутній. Потім я пішов до ангару на даху». Охорона ангару, можливо, подумала, що це незвичайний час доби для моєї подорожі за кордон, але він не міг мати жодних підозр щодо мого пункту призначення. Я злетів на захід і незабаром розрізав розріджене повітря Марса під міріадами зірок і двома чудовими супутниками Червоної планети. Місяці Марса завжди мене інтригували, і сьогодні ввечері, коли я дивився на них, я відчув потяг таємниці, яка їх оточує. Турія, ближчий місяць, відомий землянам як Фобос, є більшим, і оскільки він обертається навколо Барсума на відстані лише 5800 миль, він являє собою найчудовіше видовище. Клурос, дальній місяць, хоч і трохи менший за діаметром, ніж Турія, здається набагато меншим через більшу відстань його орбіти від планети, оскільки він знаходиться на відстані 14500 миль. Протягом століть існувала марсіанська легенда, яку мені судилося розвінчати, що чорна раса, так звані першонароджені Барсума, жили на Турії, ближчому місяці. Але в той час, коли я викрив фальшивих богів Марса, я остаточно продемонстрував, що чорна раса живе в долині Дор, біля південного полюса планети. Турія, що здавалося низько нависала наді мною, являла собою чудове видовище, яке ставало ще більш вражаючим завдяки тому, що вона очевидно рухалася небесами із заходу на схід через те, що її орбіта так близько розташована до планети, що вона здійснює оберт менш ніж за третину періоду добового обертання Марса. Але, спостерігаючи за нею тієї ночі в мрійливій зачарованості, я й гадки не мав, яку роль вона незабаром відіграє у захопливих пригодах і великій трагедії, що чекали на мене за обрієм. Коли я був далеко за межами міст Близнюки в Гелію, я вимкнув ходові вогні та облетів на південь, поступово прямуючи на схід, поки не вийшов на правильний курс до Зоданги. Налаштувавши компас призначення, я міг вільно звернути увагу на інші питання, знаючи, що цей розумний винахід безпечно доставить корабель до місця призначення. Моїм першим завданням було перефарбувати корпус вітака. Я пристебнув ремені до своєї упряжі та до кілець у фальшборті корабля, а потім, опустившись за борт, я взявся до роботи. Це була повільна робота, тому що, пофарбувавши так далеко, як тільки міг дотягнутися в усіх напрямках, я мусив повернутися на палубу і змінити положення ременів, щоб покрити іншу частину корпусу. Але під ранок це нарешті було зроблено, хоча я не можу сказати, що дивився з гордістю на результат як на щось з художніх досягнень. Однак мені вдалося закрити стару фарбу і таким чином замаскувати корабель, оскільки кольору. Зробивши це, я викинув за борт пензель і залишки фарби, а за ними шкіряну упряж, яку я привіз із дому. Оскільки на себе я наніс майже стільки ж фарби, скільки й на корпус човна, мені знадобилося трохи часу, щоб стерти останні сліди цього доказу, який би повідомив проникливому спостерігачеві про те, що я нещодавно перефарбував свій корабель. Зробивши це, я рівномірно наніс червоний пігмент на кожен квадратний дюйм свого оголеного тіла». Тож, закінчивши, я міг би зійти за марсіанина будь-де на Марсі, як член панівної червоної раси марсіан. І коли я одягнув зоданську упряж, метал і зброю, я відчув, що моє маскування завершено. Була вже середина дня. І, поївши, я ліг подрімати кілька годин. Вхід до марсіанського міста після настання темряви, ймовірно, буде пов'язаний з незручностями для того, чию місію неможливо легко пояснити. Звичайно, було можливо прокрастися без вогнів, але шанси бути виявленим одним із численних патрульних човнів були занадто великі. І оскільки я не міг безпечно пояснити свою місію або розкрити свою особу, мене б, швидше за все, відправили в ями і, безсумнівно, покарали б, як карають шпигунів, довгим ув'язненням у ямах, а потім смертю на арені. Якби я увійшов з увімкненими вогнями, мене б швидше за все затримали. І оскільки я не зміг би задовільно відповісти на запитання, і оскільки не було б нікого, хто б мене підтримав, моє становище було б майже однаково складним». Тому, коли я наблизився до міста перед світанком другого дня, я вимкнув двигун і безцільно дрейфував далеко за межами досяжності прожекторів патрульних човнів. Навіть після настання дня я не наближався до міста до середини дня, коли інші кораблі вільно пересувалися туди-сюди через стіни. В день, і якщо місто не перебуває у стані активної війни, на прибуття та відправлення малих суден накладається небагато обмежень. Час від часу патрульні човни зупиняють і допитують один із них – і оскільки штрафи за експлуатацію без ліцензій великі, уряд підтримує хоч якусь подобу регулювання. У моєму випадку питання полягало не в ліцензії на управління кораблем, а в моєму праві взагалі перебувати в Зоданзі. Тому мій підхід до міста не був позбавлений присмаку авантюри. Нарешті міська стіна була майже безпосередньо піді мною, і я вітав себе з моєю удачею, оскільки патрульного човна не було видно». Але я зарано тішився, бо майже відразу з-за високою вежі з'явився один із тих швидких маленьких крейсерів, які зазвичай використовуються у всіх марсіанських містах для патрульної служби, і він прямував прямо до мене. Я рухався повільно, щоб не привернути небажаної уваги, але запевняю вас, що мій розум працював швидко. Одномісний розвідувальний літак, який я використовував, дуже швидкий, і я міг би легко розвернутися і випередити патрульний човен. Однак було два дуже важливих заперечення проти такого плану. Перше полягало в тому, що, безсумнівно, патрульний човен негайно відкрив би вогонь по мені з відмінними шансами збити мене. Інше полягало в тому, що якщо я втечу, мені буде практично неможливо знову потрапити в місто таким чином, оскільки мій човен буде позначений. І вся патрульна система буде на поготові. Крейсер невпинно наближався до мене, і я готувався пробитися через них, вигаданою історією про те, що я довго був відсутній у Зоданзі і втратив свої документи, поки був відсутній. Найкраще, на що я міг сподіватися, це те, що мене просто оштрафують за відсутність документів, і оскільки я був добре забезпечений грошима, таке вирішення моїх труднощів було б найбільш бажаним. Однак це була дуже слабка надія, оскільки майже наперед було визначено, що вони наполягатимуть на тому, щоб дізнатися, хто був моїм спонсором на момент видачі моїх втрачених документів, і без спонсора мені було б не переливки. Щойно вони підійшли на відстань виклику, і я був упевнений, що вони збираються наказати мені зупинитися, я почув гучний тріск над собою, і поглянувши вгору, я побачив два невеликих кораблі, що зіткнулися. Я міг бачити офіцера, який командував патрульним човном, чітко зараз, і глянувши на нього, я побачив, що він дивиться вгору. Він віддав коротку команду, ніз патрульного човна піднявся, і він швидко покружляв вгору, його увагу відвернула від мене справа набагато більшої важливості». Поки він був зайнятий цим, я тихенько прослизнув у місто Зоданга. У ті часи, багато років тому, коли Зоданга була розграбована зеленими ордами Тарка, вона була майже повністю зруйнована. Це було старе місто, з яким я був найбільше знайомий, і я відвідував відбудовану Зодангу лише один або два рази з тих пір». Блукаючи без діла, я нарешті знайшов те, що шукав непримітний громадський анхар у занедбаному кварталі міста. У кожному місті, з яким я знайомий, є квартали, куди можна піти, не піддаючись цікавим питанням, якщо тільки не натрапити на офіцерів закону. Цей анхар і цей квартал Зоданги здалися мені таким місцем. Анхар знаходився на даху дуже старої будівлі, яка, очевидно, уникла руйнувань тарків. Посадочний майданчик був невеликим, а саме «Самі ангари похмурі та занедбаними. Коли моє судно опустилося на дах, товстий чоловік, добре вимазаний чорною мастилою, з'явився за літаком, над яким він, очевидно, працював. Він запитально подивився на мене і, як мені здалося, з ненадто приязним виразом обличчя. «Чого тобі треба?» – спитав він. «Це громадський ангар». «Так, мені потрібне місце для мого літального апарату». «У тебе є гроші?» – спитав він. «Трохи є». «Я заплачу місячну орендну плату наперед», – відповів я. Похмурість зникла з його обличчя. «Ось той ангар вільний», – сказав він, показуючи. «Заганяй її туди». Загнавши свій літальний апарат і заблокувавши керування, я повернувся до чоловіка і заплатив йому. «Чи є поблизу хороший громадський дім?» – запитав я. «Дешевий і не надто брудний». «Один є прямо в цій будівлі», – відповів він. «Такий же добрий, як і будь-який, який ви знайдете тут». Це мене цілком влаштовувало, оскільки коли береш участь у подібній пригоді, ніколи не знаєш, як швидко може знадобитися літальний апарат або як скоро він може бути всім, що стоїть між тобою і смертю. Залишивши похмурого власника ангару, я спустився пандусом, що виходив на дах. Ліфти ходили лише на поверх нижче даху, і тут я знайшов один, що стояв з відчиненими дверима. Оператор був молодою людиною з виснаженим виглядом у пошарпаній уніформі. «Перший поверх», – запитав він. «Я шукаю житло», – відповів я. «Я хочу потрапити до офісу публічного будинку в цій будівлі». Він кивнув, і ліфт почав спускатися. Будівля здавалася ще старішою та більш занедбаною зсередини, ніж ззовні, а верхні поверхи здавалися практично безлюдними. «Ось ви», – сказав він згодом, зупинивши ліфт і відчинивши двері. У марсіанських містах публічні будинки, подібні до цього, є просто місцями для сну. У них рідко бувають, якщо взагалі є, приватні кімнати. Уздовж бічних стін довгих кімнат розташовані низькі платформи, на які кожен гіст кладе свої спальні шовки та хутра у пронумерованому місті, відведеному йому. Через поширеність вбивств ці кімнати патрулюються вдень і вночі озброєною охороною наданою власником і значною мірою через цей факт приватні кімнати не користуються попитом. У будинках, які обслуговують жінок, ці гості відокремлені, і в їхніх приміщеннях більше приватних кімнат і немає охорони, оскільки чоловіки Барсума рідко, якщо взагалі коли-небудь, вбивають жінку, або я можу уточнити, що вони зазвичай не наймають вбивць, щоб їх вбити. Публічний будинок, куди мене привела випадковість, обслуговував лише чоловіків. У ньому не було жінок. Власник, кремезний чоловік, який я пізніше дізнався, колись був відомим Пантанцем або Солдатом Удачі, призначив мені місце для сну та взяв плату за добу. І, вказавши мені місце, де можна поїсти, у відповідь на мої запитання пішов. У цей час дня в будинку майже не було інших гостей. Їхні особисті речі, їхні спальні шовки та хутра були на відведених їм місцях. І навіть якби в кімнаті не було охорони, вони були б у безпеці, оскільки крадіжки на Марсі практично невідомі. Я привіз із собою кілька старих і дуже звичайних спальних шовків і хутра і поклав їх на платформу. У сусідньому місці розкинувся слизький тип зі зловісним обличчям. Я помітив, що він крадькома поглядав на мене відтоді, як я зайшов. Нарешті він заговорив до мене. «Каор», – сказав він, використовуючи звичну форму марсіанського привітання. Я кивнув і відповів тим же. «Ми будемо сусідами», – наважився він. «Здається так», – відповів я. «Ви, очевидно, чужинець, принаймні в цій частині міста», – продовжив він. «Я чув, як ви запитували власника, де можна знайти місце, де поїсти. Те, куди він вас направив, не таке добре, як те, куди ходжу я. Я зараз туди йду. Якщо хочете піти зі мною, я буду радий вас провести». У цій людині була якась потайність, яка, в поєднанні з його зловісним обличчям, запевнила мене, що він належить до злочинного світу. А оскільки я очікував працювати саме серед цього класу, його пропозиція чудово узгоджувалася з моїми планами. Тож я швидко погодився. «Мене звати Рапас», – сказав він. «Мене називають Рапас Ульсіо», – додав він, – не без нотки гордості. Тепер я був упевнений, що правильно його оцінив, бо Ульсіо означає «щур». «Мене звати Вандор», – сказав я йому, назвавши псевдонім, який я вибрав для цієї авантюри. «По вашому металу я бачу, що ви зоданганець», – сказав він, – «коли ми йшли з кімнати до ліфтів». «Так», – відповів я, – «але я був відсутній у місті багато років. Власне, мене тут не було з тих пір, як його спалили тарки. Тут відбулося стільки змін, що ніби потрапив у чуже місто». З вашого вигляду я б сказав, що ви професійний боєць, припустив він. Я кивнув, я пантан, я багато років служив в іншій країні, але нещодавно я вбив людину і мусив тікати. Я знав, що якщо він злочинець, як я й припускав, це моє зізнання про вбивство зробить його більш відвертим зі мною. Його хитрі очі швидко глянули на мене і знову відвернулися, і я побачив, що він був вражений так чи інакше моїм зізнанням. Дорогою до закладу, який знаходився на іншій вулиці неподалік від нашого пабу, ми вели невимушену розмову. Коли ми сіли за стіл, Рапас замовив напої, і одразу після того, як він випив перший, його язик розв'язався. «Ти збираєшся залишатися в Зоданзі?» – запитав він. Це залежить від того, чи зможу я тут заробити на життя, відповів я. Моїх грошей надовго не вистачить, і, звичайно, залишивши мого останнього роботодавця за тих обставин, за яких я це зробив, у мене немає документів, тож у мене можуть виникнути проблеми з пошуком місця взагалі. Поки ми їли, Рапас продовжував пити, і чим більше він пив, тим більш балакучим ставав. «Ти мені сподобався, Вандор!» – оголосив він згодом. «І якщо ти правильний хлопець, як я думаю, я можу знайти тобі роботу!» Нарешті він нахилився до мене і прошепотів мені на вухо. «Я Гортан!» – сказав він. «Це була неймовірна удача. Я сподівався зв'язатися з вбивцями, і перша людина, з якою я познайомився, зізналася, що є одним із них. Я знизав плечами, вибачливо». «У цьому небагато грошей!» – сказав я. «Там багато, якщо у вас є зв'язки», – запевнив він мене. «Але я не маю тут зв'язків, ніяких в Зоданзі», – заперечив я. «Я не належу до Зоданської гільдії, і, як я вам казав, я мусив тікати без жодних документів». Він краткома зирнувся, щоб переконатися, чи немає поблизу нікого, хто міг би його підслухати. «Гільдія не обов'язкова», – прошепотів він, – «не всі ми належимо до гільдії». Чудовий спосіб покінчити життя самогубством, припустив я. Не для людини з тямою в голові. Поглянь на мене, я вбивця, і я не належу до гільдії. Я добре заробляю, і мені не треба ні з ким ділитися. Він зробив ще один ковткок. Не так багато людей мають таку тяму в голові, як Рапас Ульсіо. Він нахилився ближче до мене. «Ти мені подобаєшся, Вандор», – сказав він. «Ти хороший хлопець». Його голос ставав дедалі хрипкішим від випивки. «У мене є один дуже багатий клієнт. У нього багато роботи, і він добре платить. Я можу підкинути тобі час від часу якусь підробітку. Можливо, я зможу знайти тобі постійну роботу. Як тобі така перспектива?» Я знизав плачема. «Людині треба якось жити», – сказав я. «Не можна бути дуже перебірливим у виборі роботи, коли в тебе не дуже багато грошей». «Гаразд, ходімо зі мною. Я йду туди сьогодні ввечері. Поки Фал Сівас розмовлятиме з тобою, я скажу йому, що ти саме та людина, яка йому потрібна». «А як щодо тебе?» – запитав я. «Це твоя робота. Безперечно, жодній людині не потрібно двох убивць». «Не турбуйся про мене», – сказав Рапас. «У мене інші ідеї в голові». Він раптово зупинився і кинув на мене швидкий підозрілий погляд. Здавалося, ніби те, що він сказав, протверезило його. Він похитав головою, очевидно, намагаючись прояснити її. «Що я сказав?» – запитав він. «Мабуть, я п'янію?» «Ти сказав, що у тебе інші плани. Я припускаю, що ти маєш на увазі, що у тебе краща робота на прикметі». «Це все, що я сказав?» – запитав він. «Ти сказав, що відведеш мене до людини на ім'я Фал Сівас, який дасть мені роботу». Рапас, здавалося, відчув полегшення. «Так, я відведу тебе до нього сьогодні ввечері. Розділ другий. Фал Сівас. Решту дня Рапас спав, а я займався тим, що вовтузився навколо свого літака в громадському ангарі на даху готелю. Це було набагато більш відокремлене місце, ніж громадська спальня або вулиці міста, де якийсь нещасний випадок міг пробити моє маскування і виявити мою особистість». «Працюючи над двигуном, я згадав раптовий страх Рапаса, що він розкрив мені щось у своїй п'яній розмові, і мені стало цікаво, що це могло бути. Це сталося після його заяви, що у нього інші плани. Які плани? Щоб це не було, це, вочевидь, було щось злочинне, інакше він би так не турбувався, коли боявся, що виказав їх». Моє коротке знайомство з Рапасом переконало мене, що моя перша оцінка його характеру була правильною, і що його прізвисько Рапас Щур цілком заслужене. Я дратувався через вимушену бездіяльність довгого дня, але нарешті настав вечір і Рапас, Ульсіо та я покинули наші покої і знову вирушили до закладу харчування. Рапас був тверезим і випив лише один напій з їжею. «Треба мати ясну голову, коли розмовляєш зі старим фалом Сівасом», – сказав він. Клянуся моїм першим предком, жоден кмітливіший мозок ніколи не вилуплювався з жіночого яйця. Поївши, ми вийшли в ніч, і Рапас провів мене широкими проспектами і вузькими провулками, поки ми не дісталися великої будівлі, що стояла біля східної стіни Зоданги. Це була темна і похмура споруда, а проспект, що пролягав перед нею, був неосвітленим. Вона стояла в районі, відведеному під склади, і в цей час доби її околиці були безлюдними. Рапас підійшов до маленьких дверей, схованих у кутку контрфорсу. Я бачив, як він обмацює руками одну сторону дверей, і невдовзі він відступив і став чекати. «Не кожер може потрапити до місця старого фала Сіваса», зауважив він, з відтінком хвастощів. «Потрібно знати правильний сигнал, а це означає, що ти маєш бути досить довіреною особою старого». Ми чекали мовчки, можливо, дві-три хвилини. За дверей не долунуло жодного звуку, але невдовзі у її поверхні відкрився дуже маленький, круглий отвір, і в тьмяному світлі далекого місяця я побачив око, яке нас оцінювало. Потім пролунав голос «Ах, шляхетний рапас!» Слова були прошепотіли, і після них двері відчинилися. Прохід далі був вузьким, і чоловік, який відчинив двері, притиснувся до стіни, щоб ми могли пройти. Потім він зачинив двері за нами і повів нас темним коридором, доки ми нарешті не опинилися в маленькій, тьмяно освітленій кімнаті. Тут наш провідник зупинився. Господар не казав, що ви приведете ще когось із собою, сказав він Рапасу. Він цього не знав, відповів Рапас. Насправді я й сам не знав про це до сьогодні, але все гаразд, ваш господар буде радий прийняти його, коли я поясню, чому я його привів. Це питання, яке фалсівас має вирішити сам, відповів раб. Можливо, вам краще піти першим і поговорити з ним, залишивши незнайомця тут зі мною. Дуже добре, погодився мій супутник. Залишайся тут, доки я не повернуся в Андор. Раб відімкнув двері в дальній частині перед покою, і після того, як рапас пройшов, він пішов за ним і зачинив їх. Мені здалося, що його вчинок трохи дивний, оскільки я щойно почув, як він сказав, що залишиться зі мною. Але я б не надав цьому значення, якби незабаром не відчув дуже чітке відчуття, що за мною спостерігають. Я не можу пояснити це відчуття, яке я іноді маю. Земляни, які повинні знати, кажуть, що ця форма телепатії науково неможлива, але в багатьох випадках я чітко відчував цей таємний нагляд, а згодом виявляв, що за мною дійсно стежили. Коли мій погляд випадково блукав по кімнаті, він знову зупинився на дверях, за якими зникли Рапас і Раб. Він затримався на мить на маленькому круглому отворі в панелі і на близьку чогось, що могло бути оком, яке світилося в темряві. Я знав, що це око. Чому за мною повинні стежити, я не знав, але якщо мій спостерігач сподівався виявити щось підозріле в мені, він був розчарований». Бо як тільки я зрозумів, що на мене дивиться око, я підійшов до лавки з одного боку кімнати і сів, миттьово вирішивши не виявляти найменшої цікавості до мого оточення. Такий нагляд, ймовірно, мало що означав сам по собі, але в поєднанні з похмурим і непривітним виглядом будівлі та великою таємністю, з якою нас прийняли, він кристалізував найнеприємніше враження про це місце та його господаря, яке вже почало формуватися в моїй свідомості. З-за стін кімнати не долинало жодного звуку, і жоден із нічних шумів міста не проникав до маленької передньої. «Так я сидів у цілковитій тиші близько десяти хвилин. Потім двері відчинилися, і той самий раб кивнув мені. «Ідіть за мною», – сказав він. «Господар хоче вас бачити. Я маю провести вас до нього». Я пішов за ним похмурим коридором і крутим пандусом на наступний вищий рівень будівлі. Замить він провів мене до м'яко освітленої кімнати, обставленої сибаритською розкішшю, де я побачив Рапаса, який стояв перед канапою, на якій лежав або скоріше сидів на впочепки чоловік. Чимось він нагадав мені великого кота, який спостерігає за своєю здобиччю, завжди готовий стрибнути. «Це Вандор, фалсі вас», – сказав Рапас, представляючи мене. Я схилив голову на знак визнання і став перед чоловіком, чекаючи. «Рапас розповів мені про тебе», – сказав фалсівас, – «звідки ти родом?» «Спочатку я був із Зоданги», – відповів я, – «але це було багато років тому, ще до розграбування міста». «І де ти був з тих пір?» – запитав він, – «кому ти служив?» «Це, – відповів я, – не має значення ні для кого, крім мене самого». «Достатньо того, що мене не було в Зоданзі, і що я не можу повернутися до країни, з якої щойно втік». «У тебе немає друзів чи знайомих у Зоданзі, отже?» – запитав він. «Звісно, деякі з моїх знайомих, можливо, ще живі. Цього я не знаю», – відповів я. «Але мій народ і більшість моїх друзів загинули в той час, коли зелені орди захопили місто» і у вас не було жодних контактів із Зодангою з тих пір, як ви покинули її, – запитав він. – Жодних. Можливо, ви саме та людина, яка мені потрібна. Рапас впевнений у цьому, але я ніколи не буваю впевненим, жодному чоловікові не можна довіряти. Ах, але господарю, – перебів Рапас, – хіба я не завжди служив вам добре і вірно? Мені здалося, що я побачив легку насмішку, яка скривила губи Фала Сіваса. «Ти зразок чесноти, Рапасе», – сказав він. «Сама душа честі». Рапас роздувся від важливості. Він був занадто самозакоханий, щоб помітити саркастичний відтінок у голосі Фала Сіваса. «І я можу вважати себе найнятим?» – запитав я. «Ви розумієте, що вам, можливо, доведеться використовувати кинжал частіше, ніж меч?» – запитав він. «І що отрути іноді кращі за пістолети?» – «Я розумію». Він пильно подивився на мене. «Може настати час», – продовжив він, – «коли вам доведеться витягнути свій довгий меч або свій короткий меч на мій захист. Ви вправний фехтувальник». «Я пантан», – відповів я. «І оскільки пантани живуть мечем, сам факт, що я тут, відповідає на ваше питання». «Не зовсім. Мені потрібен майстерний фехтувальник. Рапас». «Ось він, вправний з коротким мечем. Давайте подивимось, що ти можеш проти нього». «До смерті?» – запитав я. Рапас голосно розреготався. «Я не для того тебе сюди привів, щоб вбити», – сказав він. «Ні, звичайно, не до смерті», – сказав фалсівас. «Просто короткий спаринг. Побачимо, хто кого першим подряпає. Мені не сподобалась ця ідея». Я зазвичай не виймаю меча, якщо не маю наміру вбити. Але я зрозумів, що граю роль, і що перш ніж я закінчу, мені, можливо, доведеться робити багато речей, які мені не подобаються. Тож я кивнув на знак згоди і чекав, поки Рапас витягне меч. Його короткий меч блиснув спіхов. «Я не збираюся сильно тебе поранити, Вандор», – сказав він, – «бо я дуже тебе люблю». Я подякував йому і витягнув свою зброю. Рапас ступив вперед, щоб вступити в бій зі мною, з впевненою посмішкою на вустах. Наступної миті його зброя полетіла через кімнату. Я обеззброїв його, і він був у моїй владі. Він відступив з хворобливою посмішкою на обличчі. Фальсівас засміявся. "Це був нещасний випадок", сказав Рапас. "Я не був готовий". "Я не шкода йому", сказав я йому. "Йди і поверни свою зброю". Він дістав її і повернувся. І цього разу він кинувся на мене люто. Цього разу не було б простої подряпини, якби його удар вдався. Він би пронизав мене прямо крізь серце. Я парирував і вклинився. І знову його меч полетів у повітря та брязнув об протилежну стіну. Фальсівас голосно розреготався. Рапас був розлючений. «Досить», – сказав перший. «Я задоволений. Вкладіть свої мечі в піхви». Я знав, що зробив Рапаса своїм ворогом, але це мене не дуже хвилювало, оскільки, будучи попередженим, я завжди міг бути пильним щодо нього. У всякому разі я ніколи йому не довіряв. «Ви готові вступити до мене на службу негайно?» – запитав фалсівас. «Я вже у вас на службі», – відповів я. Він усміхнувся. «Я думаю, ти зробиш з мене хорошу людину. Рапас хоче поїхати на деякий час, щоб зайнятися своїми справами». Поки він буде відсутній, ти залишишся тут моїм охоронцем. Коли він повернеться, я, можливо, все ще знайду тобі застосування так чи інакше. Той факт, що ти невідомий у Зоданзі, може зробити тебе дуже цінним для мене. Він повернувся до Рапаса. «Ти можеш йти, Рапасе», – сказав він, – «і поки тебе не буде, ти міг би взяти кілька уроків фехтування». Коли Фал вас це сказав, він посміхнувся, але Рапас – ні. Він виглядав дуже кисло, і він не попрощався зі мною, коли виходив з кімнати. «Боюся, ти образив його гідність», – сказав Фальсівас після того, як двері зачинилися за вбивцею. «Я не буду через це переживати», – відповів я. «І в будь-якому випадку це не моя вина, це його». «Що ти маєш на увазі?» – запитав Фальсівас. «Рапас не дуже хороший фехтувальник». «Він вважається чудовим», – запевнив мене Фалсівас. «Я думаю, що як вбивця, він більш вправний з кинджалом і отрутою». «А як щодо тебе?» – запитав він. «Звичайно, як боєць, я віддаю перевагу мечу», – відповів я. Фалсівас знизав плечима. «Це мене мало турбує», – сказав він. «Якщо ти віддаєш перевагу вбивати моїх ворогів мечем, використовуй меч. Все, що я прошу, це щоб ти їх вбив». «У тебе багато ворогів?» – спитав я. «Є багато тих, хто хотів би бачити, як мене приберуть з дороги», – відповів він. «Я винахідник, і є ті, хто хотів би вкрасти мої винаходи. Багато з них мені довелося знищити. Їхні люди підозрюють мене і шукають помсти. Але є один, хто понад усе прагне знищити мене. Він також винахідник, і він найняв агента гільдії вбивць, щоб позбутися мене». Цю гільдію очолює Урджан, і він особисто погрожував моєму життю, тому що я найняв не члена його гільдії для вбивства. Ми трохи поговорили, а потім Фалсівас викликав раба, щоб показати мені мої покої. «Вони під моїми», – сказав він. «Якщо я покличу, ти повинен негайно прийти до мене. Доброї ночі». Раб провів мене до іншої кімнати на тому ж рівні. Насправді, до невеликого люксу з трьох кімнат. Вони були просто, але комфортно обставлені. «Чи потрібно вам щось, пане?» – запитав раб, повертаючись, щоб піти. «Нічого», – відповів я. «Завтра до вас буде приставлено раба, щоб прислуговувати вам». З цими словами він залишив мене, і я прислухався, чи не замкнув він двері ззовні. Але він цього не зробив. Хоча я б не здивувався, якби він це зробив. Настільки зловісним і таємничим здавалося все, що пов'язане з цією похмурою будівлею». Я кілька хвилин займався оглядом своїх апартаментів. Вони складалися з вітальні, двох невеликих спален і ванної кімнати. Єдині двері з вітальні виходили в коридор. У жодній з кімнат не було вікон. У підлозі та стелі були невеликі вентилятори, і протяги повітря, що надходили з перших, вказували на те, що квартира вентилюється механічно. Кімнати освітлювалися радієвими лампами, подібними до тих, що зазвичай використовувалися на всьому барсумі. У вітальні був стіл, лавка і кілька стільців, а також полиця, на якій стояли книги. Поглянувши на деякі з них, я виявив, що всі вони були науковими працями. Там були книги з медицини, хірургії, хімії, механіки та електрики. Час від часу я чув те, що здавалося крадькома шумом у коридорі але я не став розслідувати, оскільки хотів завоювати довіру Фала Сіваса і його людей, перш ніж наважуся взяти на себе дізнатися більше, ніж вони бажали, щоб я знав». Я навіть не знав, чи хочу я знати щось більше про господарство Фала Сіваса, адже зрештою моя справа в Зоданзі не мала до нього ніякого відношення. Я прийшов підірвати і, якщо можливо, повалити силу Урджана та його гільдії вбивць, і все, що мені було потрібно, це база, з якої можна було б працювати. Мене, власне, трохи розчарувало, що доля звела мене з тими, хто протистоїть Урджану. Я б волів і, власне, сподівався мати можливість приєднатися до організації Урджана, оскільки відчував, що зможу досягти набагато більшого зсередини, ніж ззовні». Якби я міг приєднатися до гільдії, я б міг швидко дізнатися імена її головних членів, і це, понад усе інше, було те, що я хотів зробити, щоб або віддати їх під суд, або поставити хрест на їхніх серцях вістрягомого власного меча». Зайнятий цими думками, я вже збирався зняти свою збрую і загорнутися в шовкові та хутряні тканини для сну, коли почув звуки, схожі на бійку на рівні вище, а потім глухий звук, як від падіння тіла. Колишня надприродна тиша великого будинку підкреслювала значущість звуків, які я чув, надаючи їм таєвничості, яка, як я розумів, могла бути абсолютно непропорційною їхній справжній важливості. Я посміхнувся, усвідомивши, який вплив моє освіття. Оточення, здавалося, справляє на мої зазвичай стійкі нерви. І вже відновив свої приготування до ночі, коли пронизливий крик пролонав по всій будівлі. Я знову зупинився і прислухався, і тепер я чітко почув звук швидких ніг, що бігли. Здавалося, вони наближаються, і я здогадався, що вони спускаються пандусом з верхнього рівня до коридору, який проходив перед моїми покоями». Можливо, те, що відбувається в домі Фала Сіваса, не моя справа, але я ще ніколи не чув, щоб жінка кричала і не розслідував. Тому я підійшов до дверей своєї вітальні та розчинив їх». І, зробивши це, я побачила дівчину, яка швидко бігла до мене. Її волосся було розпатланене, і з її широко розплющених, переляканих очей вона часто кидала погляди назад через плече. Вона майже наздогнала мене, перш ніж помітила мене, і коли вона це зробила, вона на мить зупинилася з вигуком здивування або страху. Я не міг сказати, що саме. Потім вона промайнула повзвене через відчинені двері до моєї вітальні. «Зачиніть двері!» – прошепотіла вона. Її голос був напружений від стриманих емоцій. «Не дозвольте йому мене схопити! Не дозвольте йому мене знайти!» Здавалося, ніхто її не переслідував. Але я зачинив двері, як вона просила, і повернувся до неї за поясненням. «Що трапилося?» – запитав я. «Від кого витікали?» «Від нього!» – вона здригнулася – о, він жахливий. Сховайте мене, не дозвольте йому мене схопити, будь ласка. Кого ви маєте на увазі? Хто жахливий? Вона стояла там, тремтячи і широко розплющивши очі, дивлячись повз мене на двері, як та, кого жах звід з розуму. Він, прошепотіла вона, хто ж іще це міг бути? Ти маєш на увазі? Вона підійшла ближче і почала говорити, потім завагалася. Але чому я повинна тобі довіряти? Ти. Одне з його створінь, ви всі однакові в цьому жахливому місці. Вона стояла дуже близько до мене зараз, тримтячий як листок. «Я не можу цього витримати», – вигукнула вона. «Я не дозволю йому». І тоді, так швидко, що я не міг їй завадити, вона вихопила кинжал з моєї упряжі та повернула його на себе. Але тут я виявився швидшим за неї, схопивши її за зап'ястя, перш ніж вона змогла здійснити свій задум». Вона виглядала тендітною істотою, але її зовнішність суперечила її силі. Однак мені не було важко її обезброїти, а потім я відтіснив її до лави і змусив сісти на неї. «Заспокойся», – сказав я, – «тобі нема чого боятися від мене, нічого боятися ні від кого, поки я з тобою. Розкажи мені, що сталося, скажи мені, кого ти боїшся». Вона сиділа, дивлячись мені в очі довгу мить, і незабаром почала повертати контроль над собою. «Так», – сказала вона згодом, – «можливо, я можу тобі довіряти. Ти змушуєш мене почуватися так, твій голос, твій вигляд». Я поклав руку їй на плече, як роблять, щоб заспокоїти налякану дитину. «Не бійся», – сказав я, – «розкажи мені щось про себе. Як тебе звати?» «Занда», – відповіла вона, – «ти тут живеш?» «Я рабиня, полонянка». «Що змусило тебе кричати?» – запитав я. «Я не кричала», – відповіла вона. «Це була інша. Він намагався схопити мене, але я вислизнула від нього, і тому він забрав іншу. Моя черга прийде. Він дістане мене. Він дістає всіх нас». «Хто? Хто дістане тебе?» Вона здригнулася, коли вимовляла ім'я. «Фал Сівас», – вона, і в її тоні був жах. Я сів на лавку поруч із нею і поклав свою руку на її. «Заспокойся», – сказав я, – «розкажи мені, що все це означає. Я тут чужий. Я щойно вступив на службу до Фала Сіваса сьогодні ввечері». «То ви нічого не знаєте про Фала Сіваса?» – запитала вона. «Лише те, що він багатий винахідник і боїться за своє життя». Так, він багатий, і він винахідник, але не настільки великий винахідник, як вбивця і злодій. Він краде ідеї в інших винахідників, а потім вбиває їх, щоб захистити те, що він вкрав. Ті, хто занадто багато дізнається про його винаходи, вмирають. Вони ніколи не покидають цей будинок. Він завжди має асасина, готового виконати його волю. Іноді тут, іноді в місті. І він завжди боїться за своє життя. Рапас Ульсіо зараз його асасин, але вони обидва бояться Урджана, голови Гільдії Асасинів, бо Урджан дізнався, що Рапас вбиває для Фала Сіваса за ціною значно нижчою, ніж та, що встановлена Гільдією. «Але що це за чудові винаходи, над якими працює Фал Сівас?» – запитав я. «Я не знаю всього, що він робить, але є корабель. Це було б чудово, якби він не був народжений кров'ю і зрадою». «Що це за корабель?» – запитав я. Корабель, який безпечно подорожуватиме міжпланетним простором. Він каже, що незабаром ми зможемо подорожувати між планетами так само легко, як зараз подорожуємо з одного міста в інше. Цікаво, сказав я, і не так вже й жахливо, як на мене. Але він робить інші речі, жахливі речі. Одна з них – механічний мозок. Механічний мозок? Так, але я, звісно, не можу цього пояснити. У мене так мало знань. Я часто чула, як він про це говорить, але я не розумію. Він каже, що все життя, вся матерія є результатом механічної дії, а не перш за все хімічної дії. Він стверджує, що вся хімічна дія є механічною. Ой, я, мабуть, не так це пояснюю. Все це так заплутано для мене, тому що я цього не розумію, але в будь-якому випадку він працює над механічним мозком. Мозком, який буде мислити чітко і логічно, абсолютно не піддаючись впливу жодних сторонніх факторів, які впливають на людські судження. «Здається, це досить дивна ідея», – сказав я, – «але я не бачу в цьому нічого жахливого». «Жахлива не ідея», – сказала вона, – «жахливий метод, який він використовує для вдосконалення свого винаходу. У своєму прагненні відтворити людський мозок він повинен його дослідити. З цієї причини йому потрібно багато рабів. Деяких він купує, але більшість з них викрадають для нього». Вона почала тремтіти, і її голос виривався маленькими уривчастими ковтками. «Я не знаю, я цього насправді не бачила, але кажуть, що він прив'язує своїх жертв так, щоб вони не могли рухатися, а потім знімає череп, поки не оголить мозок. І так, за допомогою променів, які проникають у тканину, він спостерігає за функціонуванням мозку. Але його жертви не можуть страждати довго», – сказав я. «Вони швидко втратять свідомість і помруть». Вона похитала головою. Ні, він удосконалив ліки, які вводять у їхні вени, щоб вони залишалися живими і були свідомими протягом тривалого часу. Протягом довгих годин він застосовує різні подразники і спостерігає за реакцією мозку. Уявіть собі, якщо можете, страждання його бідних жертв. Сюди привозять багато рабів, але вони тут довго не затримуються. З будівлі ведуть лише двоє дверей, а в зовнішніх стінах немає вікон. Раби, які зникають, не виходять через жодні з цих двох дверей. Я бачу їх сьогодні. Завтра їх немає. Вони зникли через маленькі двері, що ведуть до кімнати жахів, поруч зі спальнею Фала Сіваса. Сьогодні ввечері Фал Сівас послав за двома з нас, іншою дівчиною і мною. Він мав намір використати лише одну з нас. Він завжди оглядає пару, а потім вибирає ту, яку вважає найкращим зразком. Але його вибір визначається не лише науковими вимогами. Він завжди вибирає більш привабливу з дівчат, яких викликають. Він оглянув нас, а потім нарешті вибрав мене. Я була в жаху. Я намагалася відбитися від нього. Він ганявся за мною по кімнаті, а потім послизнувся і впав. І перш ніж він зміг знову встати на ноги, я відкрила двері і втекла. Потім я почула крик іншої дівчини, і я зрозуміла, що він схопив її, але я виграла лише відстрочку. Він дістане мене, немає порятунку. Ні ти, ні я ніколи не вийдемо з цього місця живими. «Чому ти так думаєш?» – запитав я. «Ніхто ніколи не виходить». «А як щодо Рапаса?» – спитав я. «Він приходить і йде, очевидно, коли забажає». Так, Рапас приходить і йде. Він вбивця Фала Сіваса. Він також допомагає у викраданні нових жертв. За таких обставин він повинен мати можливість вільно залишати будівлю. Тоді є ще інші, старі і перевірені слух, насправді спільники у злочині, чиї життя Фал Сівас тримає в своїй долоні. Але можете бути впевнені, що жоден з них не знає занадто багато про його винаходи. В ту мить, коли хтось починає довіряти Фалусі Васу, його дні полічені. Здається, у цієї людини манія говорити про свої винаходи. Він повинен пояснювати їх. Комусь, я думаю, це через його велике его. Він любить хвалитися. Ось чому він розповідає нам, приреченим, так багато про свою роботу. Можете бути впевнені, що Рапас нічого важливого не знає. Насправді я чув, як Фалсівас казав, що одна річ, яка прихилила Рапаса до нього, це цілковита дурість вбивці. Фалсівас каже, що якби він пояснив йому кожну деталь винаходу, у Рапаса не вистачило б місків, щоб це зрозуміти. На цей час дівчина повернула собі самовладання і, закінчивши говорити, вона рушила до дверей». «Щиро дякую, – сказала вона, – за те, що дозволили мені сюди прийти. Я, напевно, ніколи більше вас не побачу, але я хотіла б знати, хто це подружився зі мною. Мене зв...